Ставши дружиною вашого батька, матиме можливість претендувати на значну частку добробуту вашого батька тривожить вас. Не особливо. І Мерієн, це моя сестра, і мені належить по праву достатньо грошей. Особисто ми обидва відчуваємо, що тато повинен повторно одружитися, але ми думаємо про більш відповідних кандидаток». «Таким чином ви запропонували Паулі Сміт 20 тисяч доларів, щоб вона покинула домашнє господарство». Він глибокодумно насупився. «Тепер, коли я обмірковую це, я не зовсім впевнений, хто це запропонував, я чи вона, щоб заплатив їй за від'їзд. Так чи інакше, я вручив їй 20 тисяч готівкою у неділю в день». Вона пообіцяла, що поїде в понеділок, поки ми з татом будемо в офісі. Вона сказала, що залишить записку, у якій скаже, що їй просто надоїла робота, і вона вирішила звільнитися. Записка призначалася для того, щоб тато не думав, що її викрали або щось у цьому роді, і не викликав поліцію. І вона залишила записку? «Так, на комоді в своїй спальні». Але замість того, щоб поїхати в понеділок, вона поїхала десь між десятою годиною вечора в неділю, коли її бачили востаннє біля своєї кімнати, і сьомою годиною ранку в понеділок, коли вона мала приступити до своїх обов'язків. Так, я не знаю чому. Можливо, вона думала, що я все обдумаю і вимагатиму 20 тисяч назад таким чином, вона вирішила вислузнити, поки все добре складалося. Я розмірковував, чи не розповісти йому, що в його батька, очевидно, було таке ж слабке бажання повернути Паулу Сміт. Але вирішив, що спершу щодо цієї справи необхідно провести додаткове розслідування. Джером Бенкрофт дістав свою чекову книжку. Скільки ви хотіли б у якості попереднього онорару? Я задумався, як вчинив би звичайний приватний детектив. Взяв би гроші за те, щоб не робити роботу, за яку йому вже заплатили. Я повинен був це обміркувати. «У попередньому гонорарі немає необхідності», – сказав я. «Я віддаю перевагу виставленню рахунку по завершенню чи незавершенню моєї роботи». Коли він пішов... Я ввімкнув телевізор якраз вчасно, щоб побачити індіанців Венебаго, які збирали дикий рис. Наступного ранку я закінчив ще кілька звітів, простежуючи Паулу Сміт до Солклей-Сіті, де, знайшовши корінець квитка у кімнаті, яку вона щойно звільнила в мотелі «Ексельсіор», я зробив висновок, що минулої ночі – вона була присутня на концерті Мормонського храмового хору. У день зателефонував Ральф. Жодне таксі не приїжджало в район резиденції Бенкрофта. Ні в неділю, ні в понеділок, сказав він. Можливо, вона подзвонила родичеві чи другу, щоб забрати її. Вона сказала Дворецькому, що в неї не було живих родичів, що стосується друзів за межами будинку, я не знаю. Ніхто нікого не згадував, якщо хтось із будинку відвіз її, то чому так соромиться сказати про це? Можливо, її вже не було в живих, коли він відвозив її. Пізніше вдень у непрозорому склі моїх дверей з'явився силует і повернулася ручка. Меріен Бенкрофт увійшла в мій офіс. Її очі розширилися. Ви? Ви з детективного агентства Тербанкла? На мить я задумався, чи не повідомити їй, що я просто відвідувач, але я сидів без пальта і перед друкарською машинкою. Мені нічого не лишалося, як визнати такий факт. Так, я, Генрі Тербанку, шкоду, якщо вчора представив себе в хибному світлі але це було необхідно для збору інформації. Вона розглядала мене з підозрою, примружившись, але тим не менш перейшла до суті справи. «Я так розумію, що мій батько найняв вас, щоб знайти Паулу Сміт». Я не став ухилятися від відповіді. «Так, я працюю на вашого батька». «Добре, я не знаю, скільки він платить вам, щоб знайти її». Але я подвоюю суму, якщо ви не знайдете її. Я, звісно, чув ці слова і раніше, і повторив свою частину діалогу. Чому ви не хочете її знайти? Я не думаю, що вам необхідно це знати. Я заплющив очі, щоб кілька секунд поміркувати, і потім відкрив їх. Частини починають ставати на своє місце Ви не хочете, щоб я знайшов Паулу Сміт З тієї простої причини, що ви заплатили їй, щоб вона поїхала Можливо, 20 тисяч доларів Природно вона була здивована Як ви дізналися про це? Я вказав пальцем на лоб Чисто дедуктивне припущення Базувалося переважно на збігу і причина того, що ви заплатили їй, щоб вона поїхала, і не хочете, щоб її знайшли і повернули, полягає в тому, що ви відчуваєте, що вона була на межі заманювання у тенета Шлюбу, або вашого батька, або вашого брата. Вона тимчасово втратила дар мови. Я розуміючи посміхнувся. Моя дорога міс Бенкрофт. «Ні у вашого батька, ні у вашого брата немає ані найменшого бажання коли-небудь побачити Павлу знову. Насправді, ваш брат також запропонував мені подвійну оплату гонорару, який платить мені його батько, щоб я також не знайшов Павлу. Вона була збентежена. Навіщо батько тоді найняв вас, якщо він не хоче повернути Павлу назад?» Я вважаю, що в нього було враження, що ваш брат був пристрасно захоплений Паулою. У неї, здається, непогано виходило створювати суперечливі враження. Мене взагалі не здивало б, якби ваш батько також брав участь в оплаті її від'їзду. І йому сплило на думку, що коли Джером виявив зникнення Паули, той міг би бути настільки вбитий горем, що наважився б найняти приватного детектива, який знайде її. Таке могло статися. Таким чином, щоб запобігти такій можливості, ваш батько найняв мене, щоб я не шукав її, але зате підготував багато звітів, здатних переконати його в тому, ніби я проводив великий розшук. Він показав би Джерому, і сказав би, що вже зроблено все, що можна було зробити, щоб знайти її. Мерія зітхнула. Я думаю, що ми втрьох повинні просто зібратися і обмінятися думками. Вона розглядала мене протягом кількох секунд і потім нахмурилася. Тепер я згадала, де я бачила вас раніше. Коли будинок Калберсонів пограбували... І винесли коштовності кілька років тому. Я заглядала туди, тому що хотіла почути все особисто від Джені Калберсон. Місце було заповнено поліцією і детективами. Вона кивнула задумливо. «І ви там опитували одну з покоївок. Ви і інший чоловік, обидва в цивільному. Він був досить повний із солом'яним волоссям. Це був Ральф, мій напарник». Вона витріщилася на мене осудливо. Ви не приватний детектив. Ви поліцейський. Ну, і так, і ні. У даний момент я перебуваю в навчальній відпустці від управління. Я пишу свою дипломну роботу на тему псевдополіцейських організацій, спеціалізованих на безпеці фірм, охоронців, приватних детективних агентств тощо. Частину свого дослідження я присвятив роботі приватного детектива. Моя ліцензія коштувала мені 15 доларів, але я думаю, що вкладення окупиться, бо вона все ще сумнівалася. Ви хочете сказати, що поліцейське управління відправило вас у відпуску сюди? Я кивнув, відверто кажучи. «Насправді я відчував себе трохи винним у тому, що буду відсутній у поліції протягом цілого року. І, можливо, підведу їх, але капітан Вілкерсон усе зрозумів. Він не тільки прийняв мою заяву, але й переконав мене піти на один рік. Насправді він великодушно запропонував, щоб я був відсутній два-чотири роки. Бо вона слабко посміхнулася». «Я знаю одну річ, напевно, Генрі Тербанку, вам ніколи не стати багатим приватним детективом». Я знисав плечима. «Ну, я взагалі то і не розраховував». «Думаю, тепер, коли ви поклали край непорозуміння, більше немає необхідності для мене чи для мого брата платити вам подвійний батьківський гонорар. Чи не так?» І що стосується тата? Я не знаю, скільки він вам уже заплатив, але у нього немає причини тепер платити вам і далі. Чи не так? О боже, Бо вона мала рацію. У момент моєї щирості я підстрелив свою власну фінансову повітряну кулю. Я нахмурився. Що б зробив досвідчений приватний детектив у такій ситуації? Погорожу, аби знайти Паулу Сміт самостійно і повернути її, якщо сім'я не заплатить. Я відхилив це після недовгого обдумування. Ні, це було б шантажем. Меріен, здається, збиралася поплескати мене по плечу. Знаєте що, Генрі, я відвезу вас додому, і сім'я врегулює це питання». «І ви точно не залишитеся з порожніми руками». Ми поїхали в резиденцію Бенкрофтів на її автомобілі. І боюся, що я був трохи похмурий протягом всієї поїздки. Коли ми прибули, два інші автомобілі вже були припарковані перед будинком. «Тато і Джером вдома», – сказала Меріан. «Вона провела мене у вітальню» де ми знайшли Бенкрофта-старшого і Джерома. Огрядний чоловік з ростом більше шести футів, лисіючий і який носив формений одяг Дворецького, стояв біля бару, змішуючи напої. Я зробив висновок, що це був Висневський. Гобидба Бенкрофти зблідли, коли побачили мене. Усе гаразд, тату, сказала Меріан. Я зараз все поясню, що вона і зробила. І в ході пояснень та роз'яснень я дізнався, що Бенкроф старший також заплатив Паулі Сміт 20 тисяч доларів, щоб вона поїхала. Поки вони розмовляли, я посилено розмірковував і раптом побачив світло в кінці тунелю. Так, сказав я, звернувши на себе їхню увагу. Я посміхнувся. «Паула Сміт конфіденційно запевнила кожного з вас, що поїде таємно в понеділок, коли ви всі будете відсутні вдома, з тієї чи іншої причини, очевидно, щоб жодного члена сім'ї не було можливості вмовляти і залишитися. І все ж вона раптом поїхала напередодні вночі. Чому?» У жодного з них не було відповіді. Я продовжував. Я переконаний, що Павла Сміт була вбита тут десь між десятою годиною вечора в неділю, коли її бачили живою останнє, і сьомою годиною ранку в понеділок, коли вона зазвичай приступала до своїх обов'язків, і що її вбився, позбувся тіла. Вони всі закліпали очима, і Меріан сказала... «Ви натякаєте, що вона передумала йти, і що один із нас убив її? Ні, я думаю, що вона планувала йти. Вона отримала гроші від вас усіх трьох, приблизно стільки, скільки й планувала. І ймовірно думала, що ви були на межі обміну думками та прозріння, що жоден із вас насправді не хотів, щоб вона залишалася. Ви навіть… Могли наважитися звернутися до поліції. Зрештою, вся схема була формою вимагання. Ні, вона вирішила піти. Але перш ніж змогла піти добровільно, Павла була вбита. Ви запитайте чому і ким. Ніхто з них нічого не питав. Але я відчував, що запитання витали в повітрі. «Чому? Очевидно», – сказав я впевнено. «За 60 тисяч доларів готівкою», які вона накопичила. Альберт Бенкрофт здавався приголомшеним. «Я знаю, що точно не вбив би нікого ні за яку суму грошей». Джером погодився. «Я теж. Крім того, я не міг би нікого задушити. Мої зап'ястя занадто слабкі». Я обміркував це і проникливо подивився на Джерома. «Що змушив вас думати, що вона була задушена?» Він знизав плечима. «Ніхто, здається, не чув пострілу, а якби використовували ніж чи кийок, можу припустити, була б розбризкана кров, але ніхто не згадав про це. Таким чином я вибираю задушення». У нього виявився гостерий розум. Я продовжував. Факт залишається фактом. Паула була вбита, і вбивця знав, що вона планувала поїхати в понеділок, і використав цей факт як прикриття для вбивства. Після вбивства він відніс її тіло вниз, помістив його в автомобіль, можливо, універсал, повернувся в її кімнату, Закінчив пакувати її валізи і потім відніс їх. «Чому він не забрав дорожню скриню?» – запитала Меріан. Або він не знав, що було в тій скрині, або відчув, що це занадто великий ризик намагатися нести вниз повністю навантажену скриню, три сходові прольоти глибокої ночі, щоб при цьому не шуміти і не розбудити кого-небудь. Або, можливо, він думав, що кожен з вас просто припустить, що Павла вирішила в останній момент залишити скриню з одягом. Зрештою, у неї було досить грошей, щоб купити ще. Маріян кивнула. І ви думаєте, що вбивця був здатний підняти і принести тіло? Зрештою, Паула була схильною до повноти жінкою. Точно. «І хто в цьому будинку, крім вашого батька і вашого брата, здатний до перенесення важкого тіла вниз три сходові прольоти?» «Хто?» – запитала Меріан. Я посміхнувся. «Розглянемо, наприклад, садівника Гектора?» – Меріан похитала головою. «Йому 65 років. Я сумніваюся, чи підніме він більше 120 фунтів». Я погодився. Ви цілком маєте рацію, Меріен. Убивцею, можливо, був не Гектор. Весневський продовжував трудитися біля бару і отже залишався в кімнаті. Тепер я повернувся до нього і вказав тріумфуючи. Ви, Весневський, ви вбився Павло Сміт. Він холодно поглянув на мене. Абсолютно безглуздо, сер. Як я міг дізнатися, що мій сміт було в наявності 60 тисяч доларів? Я багатозначно розсміявся. Мій сміт була жінкою, у яку можна було закохатися по вуха. Вона жила в цьому будинку майже рік, весь час, по-видимому, підбираючись до кожного члена сім'ї протилежної статі. І відверто кажучи – у її випадку, я думаю, це було несерйозно і неправдоподібно, вона повинна була знайти людину, яка виявиться більш послужливою і більш доступною. Обличчя Весневського почервоніло. сер. Вона, безумовно, була не моїм типом. Альберт Бенкрофт був все ще приголомшений. Ви маєте на увазі, що в цій справі у всьому винен дворецький? Так, сказав я твердо. Дворецький? Я кинув похмурий погляд на Весневського. Отже, ви залишилися з трупом на руках. Що ви зробили з ним? Сховали його на ділянці? Трохи ризиковано. Вас могли б помітити, або тіло могли б виявити якось у майбутньому. Ні. Ви повинні були перенести тіло кудись в інше місце, щоб позбутися його – до озера, до річки. Але у тіла є неприємна звичка – спливати на поверхню врешті-решт. Або ви поховали Павлу. Ви володієте якою-небудь власністю тут, можливо, хатинкою біля озера. Безумовно, це ідеальне віддалене місце для поховання». Настала тиша. Бенкрофт і Весневський сиділи в положенні глибокої задумливості. Через деякий час Меріан сказала убився Медоуз». «Медоуз?» – спитав я. «Хто такий Медоуз?» «Водій». «Водій? Який водій?» «У нього є кімната над гаражем», – сказав Альбет Бенкрофт. «Я нахмурився». «Ніхто не сказав мені, що у вас є водій». «Подумайте про нього», – сказав Джерон Бенкрофт. «Паула і Медоуз були однією комплексною пропозицією від агенції з працевлаштування. Чи не так, Меріан?» «Я став трохи м'якшим. Ніхто жодного слова не сказав про те, що Медоуз і Паула прибули сюди з однієї тієї ж агенції з працевлаштування». Весневський потерпіт богідя. Тепер, коли я думаю над цим, кілька разів я заставав їх вдвох разом за обставин, які можна було б назвати інтимними. «Ось, дивіться», – сказав я, трохи підвищивши голос, «як можна було очікувати, що я знайду яке-небудь рішення, якщо я буду в невіданні? Ніхто навіть не натякнув, що пало й Медоуз хоча б мінімально цікавилися один одним. «Медозу приблизно 25 років», – сказала Меріан Паулі було принаймні 40 років, і це починало кидатися в очі. Вона, мабуть, сказала йому про 60 тисяч доларів, і вони навіть запланували спільну втечу. Але він втомився від неї і вважав, що час настав, щоб розлучитися і поділити гроші. Я виглянув з найближчого вікна. Все це гіпотези, гіпотези. Весневський пожувавився. Я згадую, як Медо одного разу говорив, що в його дядька на півночі була мисливська хижа на акрі землі. Ідеальне місце, щоб поховати Паулу. Воно, ймовірно, за кілька миль від сусідів. Я повернувся до них. Тепер інший приклад – «Ні в кого не виникло думки сказати мені, що в Медовза був дядько, або що в цього таємничого дядька була мисливська хижа?» «Гроші», – сказала Меріан, – «якщо поліція знайде гроші в Медовза, вони висунуть йому звинувачення». «Ха», – фиркнув я, – «але припустімо, що вони не знайдуть гроші в Медовза, тоді що». У цьому випадку вони скажуть Медоузу, що збирається ретельно обшукати ділянку його дядька. Це повинно змусити його зізнатися. Дурниця, сказав я, ніхто не розколюється тільки тому, що хтось погрожує обшукати землю навколо мисливської хижі його дядька. Весневський зателефонував у поліцію і розповів їм, що ми знали і що ми підозрювали. Коли прибули поліцейські, вони поговорили з Медоузом і в ході опитування згадали, що збирається поглянути на землю, яка оточує мисливську хижу його дядька. І Медоуз зізнався. «Я сидів за столом в агенції, коли задзвонив телефон. Це був Ральф. Гусе скінчено». Медоус привів нас до місця, де він закопав тіло Паулої і дві валізи. Гроші були сховані під підлогою хижі його дядька. Я постукав пальцями по робочому столу. Я вгадав, що вбивця повинен був бути чоловіком, тому що потрібно було нести важке тіло вниз три сходові прольоти. Насправді він обив її в гаражі, сказав Ральф. Він дочекався, поки вона напише записку, яку збиралася залишити, і потім він заманив її вниз і вдарив по голові. «Ми знайшли плями крові на бетонній підлозі». Гм, сказав я глибокодумно, – «безсумнівно він використовував монтування». «Генрі», – сказав Ральф, – «у приватних гаражах більше не знайдеш монтування». Знаряддям вбивства став геологічний молоток. Що, чорт забирай, геологічний молоток робив у гаражі? Медоуз і Паула Сміт працювали в команді. Вони провернули той самий трюк і в інших місцях. Коли гроші закінчувалися, вони отримували іншу роботу і знову діяли за встановленим порядком. Але Медоуз втомився від Паули. Вона була набагато старшою за нього. Таким чином Медоус вирішив, поки цей милий рекет працює, він продовжить ним займатися, але вже з кимось молодшим. Наприклад, з Фіфі. «Фіфі?» – запитав я. «Хто така Фіфі?» «Покоївка Бенкрофтів з верхнього поверху». «Ніхто не сказав мені» що в Бенкрофті була покоївка на верхньому поверсі, на ім'я Фіфі. Вона не брала участі в вбивстві, але Медоуз розповів їй про рекет, і вона була готова зайняти місце Паули. Вона шаленіла від Медоуза. «Ральфе», – сказав я з невеликим докором, – «ніхто не розповів мені, що Фіфі шаленіла від Медоуза». «Якщо люди опираються в приховані інформації, вони тільки створюють для мене більше труднощів». Незабаром, після того, як Ральф поклав трубку, знайомий силует з'явився напроти скла моїх дверей. Меріон увійшла і посміхнулася. «Привіт, котра година?» Я поглянув на свій годинник. «За дві хвилини одинадцята». Тут задзвонив телефон. У трубці пролунав жіночий голос. Я підозрюю, що мій чоловік завів роман і хотіла б простежити за ним. Я неквапливо поцікавився, як у абонентки виявився мій номер телефону. Звісно, мадам, я поставлю одного зі своїх кращих співробітників на це завдання. Ваше ім'я, будь ласка?» «Дарлінгтон», «Місіс Дарлінгтон». Я зможу побачитися з вами сьогодні в день. Секундочку, будь ласка, я повинен перевірити свій розклад. Я прочекав 12 секунд і потім сказав, ах так, о другій годині вас влаштовує, у мене буде вікно. Прекрасно, я буду. Я поклав трубку і посміхнувся. Ну, Мерієн, у мене є ще одне діло. «Місіс Дарлінгтон, і можлива зрада!» Меріан кивнула. «Вініфред давно вже повинна була помітити». «Вініфред?» – запитав я. «Хто така Вініфред?» «Вініфред Дарлінгтон. Я дала їй ваш номер телефону і сказала, щоб вона зателефонувала об 11-й. Я просто вмираю від бажання дізнатися, з ким Едвард завів інтрижку. «Едвард?» – запитав я. «Хто?» Я зупинився. Годі вже. Можу припустити, хто такий Едвард. Я змушений будувати здогадки, тому що ніхто ніколи нічого мені не розповідає. Я пройшов до своєї шафи з документами, відкрив нижню шухляду, дістав пляшку і випив пристойну порцію шері». Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.